în și pe pământ, -ta și sfânt. Anunțăm cu bucurie deschiderea programului L-107 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 19 de la Luca de la capitolul 8, cu privire la care am avut un mănânc de gânduri și meditații, gânduri cărora le vom mai adăuga pe cele de astăzi, Așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să călăuzească pe un slujitor credincios al său în într-o carte gânduri și meditații asupra noului testament, asupra fiecărui verset luat în parte. Înainte de aceasta însă vom continua să mai citim întâmplările așa cum le-a descris Cristina Roy în carte intitulată În exil, respectiv imagini din viața Doamnei Zeman de data aceasta. Am lăsat-o pe Doamna Zeman stând în fața casei. Și așteptându-o pe Ana, care promisese că vine să ia să meargă împreună la biserică, sta și medita asupra suferințelor Domnului Isus, închipuindu-și-le aproape în mod real. Citim că doamnei Zeman îi se părea că Domnul Isus stă pironit pe cruce înainte ei și că trebuie să atârne acolo în chinuri groaznice și să moară de sete. Femeia și-a acoperit fața cu amândouă mâine și pe obrajii palizi, la lacrimii de adâncă durere. Ce s-a întâmplat? De ce plângi?" răsună deodată înapoi ei. O țărancă bătrână stătea acolo. Era îmbrăcată încă în hainele de fiecare zi și fața zbârcită purta urme ale suferinței. Ah, tantei cutare, cum de-ai venit acum în coace?" Ei, ca voiam numai să te întreb dacă poți să faci nurorii mere că mășuța până duminică," răspunse bătrâna. Dar se vedea că nu acesta era principalul motiv al venirei ei. Termin imediat că mă șăța, Tante, dar par să fi tristă. Ce-i cu Matale? Ei, nu am niciun motiv să fiu veselă, Dorca. Totuși, tu de ce plângi? Vai, tanti, păi Matale, nu știi ce zi este astăzi? Eh bineînțeles că știu. Vai, atunci uiți cum a trebuit să sufere și să moară Domnul Isus și încă de bună voie, că n-ar fi trebuit să moară? Nu știi? El a murit pentru păcatele mele și ale dumitale. Ah, Dorca, nu înțeleg deloc de ce a trebuit el să moară pentru mine și până astăzi nu știu la ce mi-ar folosi că el a suferit și a murit atât de groaznic. Vai, Tanti, nici eu nu știam înainte, dar azi o știu. Femeia luă mâinile dorca impropriile în propriile ei mâini bătătorite și o întrebă. Dorca, ce știi? Da, Tanti, știu că sunt o păcătoasă, ca acea mare păcătoasă care a la picioarele Mântuitorului cu lacrimi și că trebuia să fiu pedepsită pentru veșnicie, dar El, El Domnul s a murit și a fost pedepsit El în locul meu. Pentru păcatul meu a fost El omorât, chiar așa cum ar fi cineva din satul nostru condamnat la moarte și un altul s-ar lăsa spânzurat în locul Lui. Eu am învățat un verset de aur care zice așa, El care nu a cruțat nici pe propriul Lui Fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? Deci Dumnezeu tatăl nu l-a cruțat pe Domnul Isus dar în schimb, o, m-a cruțat și m-a iertat pe mine. Dorca, crezi tu, știi, simți tu lucrul acesta? Da, tanti, cred, cred că sângele ne curățe de orice păcat. Ascultă, draga mea, nu-ți se pară rău că-ți aduc aminte de asta, dar ce ai făcut înainte nu va mai fi reparat niciodată. Ah, tanti, nici tâlharul de pe cruce n-a mai putut repara ceva. Ce pe cine a omorât, mort a rămas. Totuși, când a murit, s-a dus la Domnul în rai. Nici păcătoasa aceea mare n-a mai reparat nimic. Totuși, Iisus a iertat-o și a mântuit-o." Atunci, femeia zise, Așa? Atunci asta e ce zice bătrânul meu când învață cozi adică lăsați-vă de rău și învățați să faceți binele." Nu, nu, nu, tanti, nu e asta." Dorca clătine din cap. Eu lăsasem deja răul, dar n-aș mai fi putut face bine din pricina trecutului. Nevinovăția mea nu mai exista. Mă apăsau păcatele. Eram ca un om bolnav. Aceluia degeaba îi vei spune, încetează să mai fii bolnav și începe să lucrezi. Nu, bolnavul are nevoie de un doctor și de doctorie, iar păcătosul are nevoie de un mântuitor. Numai sângele lui Hristos poate să-l curețe și să-l mântuiască. Mai bine nu poți să să-ți explic, Tanti, dar dacă ai vrea să te și să strigi să se primește-mă și iertă-mi păcatele, el ar face-o cu siguranță. Și, Tanti, am mai învățat un verset de aur. Zice așa, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nedreptate. Dar, în sfârșit, iată că vine Ana, noi ne ducem la biserică. Nu vii și dumneata cu noi? Uh, nu, doar Dorca, nu pot, pentru că ai mei vor toți să meargă, dar ascultă. Încă n-am auzit niciodată așa de mult la biserică cum am auzit acum de la tine. Rămâi cu bine! Iubiți ascultători, să lăsăm pe Dorca împreună cu Ana să meargă fericite la biserică, iar pe femeia aceasta să o lăsăm în meditațiile ei despre care vom citi în lecția viitoare. Cât despre meditațiile noastre, tragem concluzia, potrivit spuselor bătrânei, că, din nefericire, la biserică de multe ori se pierde timpul și în adunări, Acolo sunt locurile unde mulți vin să-și etaleze talentele, să vorbească despre toate științele, numai despre nevoia păcătosului de a-L primi pe Domnul Isus se vorbește atât de puțin. De aceea femeia aceasta a rămas surprinsă și în câteva vorbe pe care le-a spus Dorca, deși Dorca era foarte limitată în cunoștință, a primit mult mai mult adevăr decât din mersul ei de o viață întreagă la biserică. Ne va spune asta ceva, nouă acelora care mergem la biserică să dăm hrană sufletelor? ne că da. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai lăsat și astăzi și te rugăm ca prin mesajul care urmează să ne ajut să ne facem o cercetare serioasă și să învățăm să ne ocupăm direct cu persoana Domnului Iisus Hristos pentru că preocupându-ne cu persoana Domnului Iisus Hristos, acolo găsim viață Pace și bucurie! Ajută-ne pe toți cei care suntem responsabili cu împrăștierea cuvântului Tău în adunări, în biserici sau oricum se numesc localurile acestea și să avem grijă acolo să dăm hrană sufletelor vorbindu-le despre nevoia lor de mântuire, despre Harul Mare al Domnului Isus. Dorim să facem toate acestea pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică și a celor ce ne înconjoară. Amin! iubirea aceasta din an în an mai dulce a Domnului Iisus trebuie să ne preocupăm noi și apoi despre iubirea aceasta a Domnului Iisus din an în an mai dulce și mai scumpă vom putea să spunem și tuturor celor ce ne înconjoară, fie că suntem în fața unui amvon, fie că suntem acasă, fie că suntem pe stradă sau pe oriunde mergem. Iubiți ascultători, suntem deci în versetul 18 de la Luca de la capitolul 8, asupra cărui am avut câteva gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, îl vom citi și acum și vom mai aduce câteva gânduri, așa cum Dumnezeu a călăuzit pe un credincios slujitor al Său să le așterne într-o carte și cum a călăuzit pe urmă pe alți slujitori ai Lui să le pregătească sub forma sub care vi se prezintă dumneavoastră astăzi pe calea undelor. Deci citim versetul 18, Luca 8. Luați seama, dar la felul cum ascultați. Căci ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua chiar și ce îi se pare că are. Aici Domnul Isus ne îndreaptă atenția către aspectul acesta. Luați seama la ascultare. Am vorbit în emisiunea trecută despre importanța ascultării. Singura calitate, singura poartă de a ajunge în cer este ascultarea. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a trăit o viață de desăvârșită ascultare și supunere față de Tată. Așa cum am amintit, Domnul Iisus n-a făcut lucruri care i s-au părut bune, nici nu s-a ferit de cele ce i se păreau rele, ci în toată viața lui, potrivit a Ioan capitolul 8, el a făcut totdeauna ce era plăcut Tatălui. Vedeți, darurile nu țin loc nașterii din nou, pentru că, așa cum am amintit, la Matei 7, versetul 22, sunt oameni acolo care, înzestrați cu talente uimitoare, au crezut că acestea le dau intrare în cer. Ei au făcut multe minuni în numele Domnului Sus, au predicat Evanghelia, au prorocit, dar pentru că toate acestea le-au făcut mânați de ei înșiși, de dorința de a se evidenția, de a se etala, le-au făcut la ordinul lor, ei n-au trăit o viață de ascultare și de supunere Tatălui, din pricina aceasta, i-au trebuit să audă din gura Tatălui, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pentru că ei au trăit o viață de neascultare față de Dumnezeu. Pe ei nu i-a interesat voia lui Dumnezeu, ci i-a interesat etalarea propriilor lor talente. De aceea spunem că darurile nu țin loc nașterii din nou, ci numai cine este născut din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu are carot chipului Dumnezeu în el, Felul lui Hristos de a fi. Acest rod îl caută Domnul Iisus în cel credincios. Care este felul Domnului Iisus? Felul Domnului Iisus este așa cum îți se scrie, El totdeauna a făcea ce este plăcut Tatălui. Dacă tu, iubite ascultător, faci toate cele ce sunt plăcute Tatălui, nu ce sunt plăcute oamenilor, nu care lucruri care ți se par ție bune, nu lucruri care par bune doctrine partidei religioase din care faci parte, ci Lucruri așa cum le-a lăsat Tatăl scris în cuvântul Său cel scris. Dacă deci faci lucruri din acestea care plac Tatălui, poți fi sigur și poți fi plin de credință că la urmă de tot vei auzi din partea Tatălui acea vorbă binecuvântată, veniți binecuvântații Tatălui. Cu versetul acesta Domnul Isus și-a încheiat discursul pe care îl avea noroadelor cu care stătea de vorbă. Iată ce ni se istorisește în continuare în versetul 19. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Iubiți ascultători, cu privire la frații Domnului Iisus, despre care Sfintele Evangheliei vorbesc de mai multe ori și destul de limpede, s-au purtat discuții multe, s-au înveninat inimi, s-au stricat legături frățești și s-au produs pagube duhovnicești în lucrarea lui Dumnezeu, cât nu se poate spune în cuvinte. Unii spun că sunt frați, alții spun că sunt veri. Dar, ia spuneți dumneavoastră, este o greșeală oare din partea Duhului Sfânt că nu a folosit alt cuvânt decât frați pentru cei care făceau parte din familia pământească a mântuitorului nostru? Desigur că nu. La începutul creștinismului, în primele trei secole, lucrul acesta nu era o problemă pentru credincioși. Ei credeau cum este scris. Mai târziu însă, când cultul Maicii Domnului a început să și facă apariția prin secolul V și era nevoie de apărarea feceriei ei veșnică, atunci a început discuția în jurul problemei care sunt frații lui Isus. Dar să știți, numai o minte simplă care primește cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-a lăsat el, numai aceea ajunge la urmă să stăpânească bine cuvântarea lui. Mi-aduc aminte de o istorie foarte hazlie, dar cu o foarte adâncă învățătură pentru noi. Se spune că pe când era cu ocupația otomană, pe când turcii stăpâneau încă țara noastră, ași însese ca un oarecare Ionuț de la țară să se împrietenească cu unul, Mustafa, care era din familia regală. Copiii cum sunt copiii, ei nu-și dau seama prea mult și se împrietenește. Între să se legase oarecare prietenie. Timpul a trecut. Mustafa, făcând parte din familia regală, s-a dus la ale lui și a ajuns până la Constantinopol acolo. Ion, bietul Ion de la țară și el cu viața lui. Într-o bună zi, Ion s-a hotărât să meargă și el să facă o excursie în Constantinopol. Și tot umblând el pe acolo așa prin piața mare, dintr-o dată, un turc îmbrăcat foarte elegant, după cum era modelul lor, se vedea că de acolo că făcea parte din suita mare, se îndreaptă către el și cu o exclamație plină de bucurie zice O, Ioane, vechiul meu prieten, ce mai faci? Îți mai amintești tu de mine? Ion a rămas blocat când a văzut că așa o somitate turcească vine spre el, la care Mustafa bate așa pe spate și spune Măi, nu te neliniști, așa, nu te tulbura. Eu sunt Mustafa, mă, vechiul tău prieten. Nu ți-aduci tu aminte când ne jucam noi amândoi? Ion a început să prindă puțin curaj când a văzut că turcul s-a apropiat de el și îl bate prietenos pe umăr. A făcut un efort mental și în sfârșit și-a adus aminte de el și zice, să trăiești cu nașule, cum să nu sigur, că da, mi-aduc aminte, dar dumneavoastră așa mare, eu, uh... lasă, lasă Ioane, spune Mustafa, uite ce mă băiatule, uite, hai, uite, de dragul prieteniei pe care eu încă ți-o port și n-am uitat-o, vreau să fac ceva foarte mare pentru tine în țară. Uite, ceri-mi tot ce vrei tu în țară și în numele prieteniei eu îți dau. Numai funcția de domnitor nu ți-o pot da, că asta o spune sultanul. Dar restul, eu am funcție foarte mare acolo, sunt pe rang de prim-ministru și pot să-ți dau tot ce vrei tu. Ion, rotindu-și căciul în mâini foarte încurcat, n-a ce să spună. La un moment dat, tot Mustafa sparge tăcerea și spune, ascultă, uite, eu te fac pe tine să fii bani de Craiova. E bine? Să rămână aconașule, el a zis că altceva nu știa ce să spună. Imediat turcul se duce, pregătește foaia, i-o aduce stampilată, sigilată, i-o pune în mână, după ce mai tratează ei puțin, se despart unul de altul, iar Ion a pus hârtia lui acolo în desagă și s-a dus la Craiova. S-a prezentat acolo la oficialități și după plecăcinile de rigoare le întinde hârtia și le spune că era a venit să-l facă bani de Craiova. <laughs> Cei de acolo s-au uitat zâmbind unul la altul, cum să facă bani de Craiova pe bietul Ion care era și necărtura și așa? dar. Când au văzut hârtia, au început să se uite cu mult mai multă atenție la hârtie, se uitau când la hârtie, când unul la altul, când la Ion și au dat seama că nu mai era de glumă, hârtie era hârtie, dovedea clar, era ordinul sultanului, era ștampila lui, prin care se dădea dispoziție ca Ion să fie făcut bani de Craiova. S-au schimbat atunci socotelile și ei n-au mai început să râdă de el și să-l privească cu bagiocură, ci... Au folosit o altă tactică și au început să-i spună, ei bine, ioane, sigur, e lucru mare să fii bai de Craiova, dar uh, uite ce este. Tu știi ce e bai de Craiova? Uh, păi să rămână, să-și vedeți că nu știu prea bine. Bine, noi te facem ceva atunci care știi. Tu știi ce înseamnă să fii vornicul satului? Mergi că pe un cal și anunți toate ordinele noastre și așa mai departe, la care Ion spune, să am mulțumesc, dar cum a zis Mustafa, așa vreau eu. Atunci, eu început să-i ofere unul după altul tot mai multe funcții cu care Ion era mai mult sau mai puțin familiar și le înțelegea. Dar la toate el a păstrat un singur răspuns. Cum a zis Mustafa? Știți ce s-a întâmplat în final? N-au avut încotro oficialitățile și l-au făcut. Cum a zis Mustafa? De ce? Pentru că el a spus așa. Eu vreau, cum a zis Mustafa, înțeleg sau nu înțeleg. Eu mă sprijinesc însă pe dragostea lui pe care mi-a dovedit-o. Și îmi dau seama că ceea ce îmi poate El oferi este cel mai bun pentru mine. Iubiți ascultători, dacă am avea și noi această minte simplă a bietului Ion și în toate cele ce ne oferă Satan, ne oferă Satan plăceri pe pământ, ne oferă funcții în biserici, ne oferă bani, ne oferă câte, noi la toate să răspundem așa, eu vreau totuși cum a zis Hristos, nu înțeleg prea mult, nu știu cum e, dar știu un lucru, Hristos, și-a dat viața, și-a dat sângele pentru mine și-mi dau seama că el mă iubește mult mai mult decât tine, satano. Tu nu-mi poți oferi ce mă oferă el. Dacă noi am face așa, ne-am trezit și noi că vrem, nu vrem, ne pricepem, nu pricepem, Domnul Dumnezeu ne va pune în locul acesta minunat, în locul de copii ai lui Dumnezeu și ne va binecuvânta cu toate binecuvântările lui Cerești în Hristos, așa cum ni se spune în Epistola către Efeseni. Dacă și credincioșii din toate timpurile ar fi rămas simplu la cele ce a spus Isus și la toate provocările satanei care a venit să reinterpreteze Scriptura, ei ar zice, eu cred așa cum a zis Isus, adică în Scriptură scrie că erau frații lui Isus, eu așa cred. Dacă așa ar fi făcut credincioșii din toate timpurile, vai câte discuții s-ar fi evitat și câte pagube ar fi fost înlăturate. Dar să lăsăm acestea și să căutăm un cuvânt de zidire duhovnicească, dincolo de litera Bibliei, care de multe ori, dacă e primită numai cu mintea firească, omoară Duhul dragostei și al părtășiei dintre frați. Citim deci versetul din nou, mama și frații lui Isus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Vedeți, adevărata venire la Domnul Isus nu este aceea când tu vrei să-i vorbești, ci când ești gata să asculți ceea ce îți spune el. Atunci, oricât de mult ar fi norodul în jurul lui, poți pătrunde ușor până la el. Atunci când bolnavul paralizat a vrut să a fost gata să asculte ce spune Domnul Isus, împreună cu prietenii care îl purtau, norodul nu le-a putut fi o piedică pentru că dacă n-au putut intra pe ușă, au spart acoperișul și tot au ajuns la el. De ce? Ei erau gata să asculte pe Domnul Isus? Nu să-i vorbească. Cei care vor să asculte cu orice preț de Domnul Isus nu pot fi împiedicați de nimeni și de nimic. Dacă ești gata de jertfă pentru a ajunge la ascultarea și împlinirea poruncilor adevărului, fratele meu, fii liniștit și sigur că tu poți pătrunde în templul adevărului. Domnul Isus are puțini ascultători și de aceea când vede un căutător sincer, el iese singur în cale. Mama și frații lui Isus au venit deci la el, dar nu puteau să vorbească din pricina norodului. Nu-i de ajuns numai să vii la Isus, ci scopul pentru care vii, aceasta le interesează pe Mântuitorul nostru. Scopul pentru care vii la el, îți dă izbândă sau neizbândă în venirea la el. Dacă vii mai întâi ca să asculți, atunci el este gata să-ți stea la dispoziție. Dar dacă vrei numai să-i vorbești, atunci El nu iese la tine. El dinainte știe ce vrei să-i spui, știe că problemele tale pământești nu sunt atât de importante ca să-L scoată din lucrarea Lui duhovnicească și să se ocupe de tine. Fă-te una cu această lucrare sfântă, făte una cu voia Lui și atunci să știi, vei fi ascultat cu siguranță de Domnul Isus în tot ce vei spune. Domnul să-ți fie despătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima Scrie psalmul 37 cu versetul 4 Și ce ți-ar mai putea dori inima Dacă toată desfătarea vieții tale îți este în el Dacă tu în el ai totul de plin Iată cum stau lucrurile în continuare Cu privire la această împrejurare Citim versetul 20 Cineva i-a spus Mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă Vedeți dumneavoastră Înțelegem că poți să fii foarte aproape de Isus și totuși să nu ai niciun folos duhovnicesc de mântuire și de săvârșire, să nu ai părtășie cu El dacă nu faci cei câțiva pași sau chiar un pas, anume să intri unde se află El, să intri în El cum? Printr-o credință adevărată și printr-o totală lepădare de sine. Câteodată o distanță mică, foarte mică față de locul unde se află Domnul Isus. Este mai primejdioasă pentru mântuire decât o depărtare mare. Când te afli departe de el, știi sigur că e rău și îți dai silința să vii la el. Când te afli aproape și simți căldura și lumina lui că te ating, îți zici că e bine și nu te mai sileri să faci pasul hotărător care te contopește cu el marele mântuitor al păcătoșilor. Mulți copii de-ai credincioșilor sau rude sau vecini sau prieteni de lor, obișnuiți cu un fel de vorbire evanghelică și cu o anumită viață mai deosebită decât a lumii păcătoase, se cred bine și nu se apropie personal de Domnul Isus, ca să primească direct de la el adevărata viață nouă prin nașterea din nou care se face prin credință și pocăință. Poți să pierdă sete tot așa de sigur fiind la un pas de izvorul cu apă rece ca și cel care se află la o mare depărtare, dacă nu te apleci, să bei din el. Vânătorii de tigri și lei obișnuiesc să aibă în zona respectivă câte o cabină serioasă în care se ascund după ce rănesc animalul de moarte ca să nu fie sfâșiați de el. Unul din acești vânători a plecat odată la vânătoarea lui obișnuită, s-a dus, a rănit un animal din acesta fioros, după care a alergat în grabă la cabina lui să fie în siguranță. Ce credeți? Când a ajuns în fața ușii, și a adus aminte că a uitat cheia acasă. Nu era decât la un pas, nu un pas, era la mai puțin, era numai dincolo de ușă. Grosimea unei uși atât îl despărțea de încăperea unde era în siguranță. Dar atâta grosime de ușă, că e vorba de poate un centimetru, doi, a fost îndeajuns să-l expună animalului care l-a omorât. De ce și-a pierdut viața omul acesta? Că era departe de cabina lui? Nu, era foarte aproape cât îl despărțea pe el de încăperea unde era în siguranță, grosimea unei uși. Și numai atât, numai atât și-a fost destul să fie omorât. Vedeți, nu este de ajuns că ești lângă Domnul Isus, ci trebuie să fii în El. Iubiți ascultători, încheiem programul Le 107 cu o întrebare. Unde te afli, iubitule? Ești în Hristos? Dacă ești în Hristos, slăvit să fie numele Lui, ești la adăpost de urgia viitoare. Dacă nu ești în Hristos, dacă ești numai lângă, dacă ai făcut multe lucruri bune și frumoase, dacă îți place despre Domnul Hristos, dacă îți place să citești cuvântul și plângi la auzirea Lui, dar nu te-ai născut din nou, nu ți-ai predat viața Lui, n-ai primit iertarea pentru tot trecutul tău și n-ai primit pe Duhul Sfânt o viață nouă, ești în pericol. Domnul să ne ajute ca tot să luăm aminte la acest îndemn și astăzi să ne predăm Lui, să primim nașterea din nou, să primim puterea Duhului Sfânt, prin care apoi să trăim o viață de ascultare totală față de El ca și Domnul sus, pentru ca la urmă să auzim acea vorbă minunată. Veniți la mine, binecuvântații Tatălui meu. Amin. Și acum, iubiți ascultători, Haideți să ascultăm părerea câtorva din Sfinții Părinții ai Bisericii, când poate avea loc această naștere din nou și în ce condiții. Sfântul Ioan Gure de Aur, în omilia sa numărul 17 la FSN, pagina 39 pentru cei care vor să verifice, scrie Nașterea din nou este o a doua creație, căci din ceea ce nu eram, am fost aduși la ceea ce suntem. Ceea ce era mai dinainte am murit, adică omul cel vechi, și ceea ce am devenit nu era mai înainte. Cât despre natura acestei nașteri din nou, tot Sfântul Ioan Gure de Aur, în omilia sa numărul 17, de data aceasta omilia la romani, la pagina 276 spune, «Noi ne naștem din nou prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Acest cuvânt ne plăsmuiește. Dar această naștere nu e de la natură, ci din făgăduință dumnezeiască. Haideți acum să vedem cum, cine și în ce fel se face această naștere din nou. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalia volumul 3, la pagina 385, ne spune următoarele. Dumnezeu se face și se numește Tată după Har al celor care au primit, ascultați, de bunăvoie, Nașterea din Duhul Sfântul Macarie cel Mare, în omilia 13 cu 5, la pagina 80, spune așa Dacă vrem să fim născuți din Tatăl cel Ceresc, atunci trebuie să ne apropiem de el cu credință și cu frică Teodoret al Cirului, el spune așa Fireasca naștere nu are trebuință de înduplecarea celui ce se naște dar a credinței naștere, adică nașterea din nou, are trebuință și cere învoirea și congăsuirea atât a născătorului, cât și a celui ce se naște. Încheiat citatul. Creștin ortodox este numai acela care, potrivit învățăturii Sfinților părinți ai Bisericii Ortodoxe, cere el singur și primește nașterea din nou de bună bunăvoia lui. La o vârstă la care este suficient de capabil să înțeleagă însemnătatea nașterii din nou, apoi primește și botezul așa cum scrie în scriptură la Marcu 16 cu 16. Amin!